Каунас обвів напівосвітлену кімнату з пантеличеним поглядом: Але ж він екстратеролог чи не так знавець форм життя на інших планетах? Тальєферо підвівся, підійшов до моделі нашої галактики, приваблений внутрішнім сяйвом зоряних систем. Йому ще не доводилося бачити галактичний диск у такому масштабі і в такому детальному виконанні. Так, він екстратеролог, сказав Мандел. Але ніколи не був на жодній з досліджуваних планет і ніколи не побуває. Я сумніваюся, щоб за останніх тридцять років він хоч раз побував далі, як за милю від цієї кімнати. Райджер розреготався. Може, вам це видається смішним? сердито спалахнув мандел. Але я радив би добирати слів у розмові з доктором Ертом. За якусь хвилинку знову з'явився Ерт. Прошу мені, вибачити, панове! Пошепки сказав він. А тепер можемо взятися до нашої проблеми. Може, хтось із вас надумав зізнатися? Губи Тальєферо саркастично скривилися. Цей опацькуватий, ув'язнений у власній квартирі екстратеролог не такий уже й грізний, навіть на вигляд, аби змусити будь кого зізнатися. Зрештою, обійдеться й без талантів цього детектива, якщо він взагалі їх має. Доктор Ерт? запитав Тальєферо. Ви маєте зв'язки з поліцією? Неприховане самовдоволення, здавалося, розпливлося на рум'яному обличчі Ерта. Офіційно зв'язків з поліцією я не підтримую, доктора Тальєферо, але наші неофіційні взаємини вельми плідні. В такому разі поділюся з вами деякою інформацією, яку ви зможете передати поліції. Ерт мовчки втягнув черево і смикнув за полу своєї сорочки. Пола вилізла із штанів а Ерт повільно протер нею скельця окулярів. Лише повністю упоравшись з цією процедурою і ретельно насадивши окуляри знову на ніс, він орешті запитав. «І чим саме ви збираєтесь поділитися?» «Я назву вам ім'я присутнього під час смерті Вільєрса, того, хто перезняв його доповідь. «Ви розгадали таємницю?» «Я обмірковував її цілий день. Сподіваюся, що докопався». Тальєферо, здавалося, насолоджувався ефектом від своїх слів. «Отже?» Тальєферо глибоко вдихнув. Справа мала бути нелегкою, хоч він готувався до цього вже кілька годин. «У всьому безсумнівно винен, – сказав він, – доктор Х'юберт Мандел. Мандел втупився у Тальєферо, важко дихаючи від раптового обурення. «Послухайте, докторе! – голосно почав він. Якщо ви маєте хоч будь-яку підставу для такого безглуздого...» Тенор Ерта птахом впорхнув у паузу. «Нехай, — каже Х'юберте, — вислухаймо його. Ти ж підозрюєш його, і ніхто не має права заборонити йому підозрювати тебе?» Мандел сердито замовк. Тальєферо, не дозволяючи своєму голосові затинатися, повів далі. «Це, доктора Ерт, навіть важко назвати підозрою. Докази абсолютно очевидні». Четверо нас знали про передачу маси, але тільки один з нас, доктор Мандел, був очевидцем досліду. Тільки він знав, що метод реальний. Тільки він знав, що доповідь на цю тему дійсно існує. Трьом з нас було лише відомо, що Вільєрс у більшій або меншій мірі неврівноважена людина. Звісно, ми могли пропустити, що він дійсно винайшов метод передачі. Тому і відвідали Вільярса об одинадцятій, гадаю, щоб переконатися в цьому хоч прямо ніхто з нас так не казав. Але під час візиту він поводив себе ще гірше, ніж звичайно, просто як божевільний. Зважте, що фахова обізнаність, отже і мотиви, переважають у доктора Мандела. Тепер докторе Ерт, уявіть собі таке. Той, хто був у Вільєрса опівночі, півночі, бачив, як у нього почалася агонія і копіював його доповідь сканером. Не будемо поки називати імен. Мав би страшно перелякатися, Побачивши, що Вільярс явно повертається до життя і навіть намагається подзвонити по телефону. Тоді наш злочинець, впавши у паніку, усвідомлює одну річ – треба позбутися речових доказів злочину. Йому треба було сховати непроявлену плівку з доповіддю, і слід було зробити це так, щоб ніхто її не знайшов, і щоб згодом, коли він опиниться поза підозрою, знову забрати плівку. Віконний карниз видався йому тим, що треба. Він швиденько відчинив вікно, поклав плівку на дворі і покинув кімнату. Тепер, хай би навіть Вільєрс вижив, або ж телефонний дзвінок досяг мети, то залишається лише голослівна заява Вільєрса, а переконати всіх, що це лише маячня людини з хворобливою уявою було б неважко. Тальєферу замовк з почуттям схожим на тріумф. Тут було важко щось заперечити. Вендел Ерт увесь час позиркував на нього і підбивав великими пальцями складених на череві рук висмикнутий перед сорочки.